Wir lösen sie. mir! Nur. Die Ferien hatten begonnen. Und wie jedes Jahr waren Julian, Dick und Anne nach Kieran gefahren, um die Sommertage bei ihrer Cousine George und ihrem Hund Timmy zu verbringen. Nachdem sie ihre Taschen ausgepackt hatten, rief sie Tante Fanny auf die Gartenterrasse, wo ein frisch gebackener Apfelkuchen mit Schlagsahne auf dem Tisch stand. Oh, der sieht ja lecker aus. Oh ja. Gebt mal eure Teller an. Dick, dir kann ich bestimmt das große Stück hier geben. Oh, unbedingt. <lacht> <lacht> Bitte, Tante Fanny. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Anne, äh, reichst du mir mal die Schlagsahne, bitte? Ja, ja, klar. Ein kleiner Moment. Vielleicht möchtest du ihn ja auch welche. Oh, klar. Immer her, damit. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Okay. George, so. auch ein bisschen Sahne. Nein, danke. Ich esse Mutters Kuchen lieber so wie er ist. Okay. <lacht> gut, gut. Ja, Timmy, Du bekommst auch was. Hier, ein Stück Hundekuchen. Und schnapp. <lacht> also sowas. Na klar. <lacht> Quentin, kommst du? Der Kaffee ist fertig. <lacht> Danke, Fanny. Später. Ich bin mitten im Experiment. Ich bin gespannt, wann wir Onkel Quentin mal zu Gesicht bekommen. Mhm. Er versinkt wohl gerade wieder in seinen Forschungen, was? Du kannst ihn seinen Kaffee bringen, Dick. Sonst steht er heute Abend noch hier auf dem Tisch. Ach. Lass ja. mal, Kinder. Ich mach das schon. Ich oh. Bin gleich wieder da. Okay. Und wie geht es dir, George? Gibt was Neues an Karen? Hier? Nicht wirklich. Aber mhm. neulich habe ich mit Timmy eine Fahrradtour gemacht mhm. und dabei einen Wald entdeckt, in dem ich noch nie vorher war. Mhm. Wirklich? Mhm. Noch nie? Hast du dort was Besonderes gesehen? Ja, habe ich. Was Auf denn? einigen Baumstämmen waren seltsame Zeichen gemalt. Was mhm. denn für Zeichen? Das weiß ich eben nicht. Aber ich würde zu gerne herausfinden, was sie zu bedeuten haben. Mhm. Wir könnten hinfahren und sie uns zusammen anschauen, oder? Mhm. Warum nicht? Mein Kuchen habe ich ja schon aufgegessen. Na, und das ist ja wirklich das Wichtigste. Oh <lacht> <lacht> ja. Pani, da habe ich gestern schon aufgepumpt. Ach, Ach wirklich? wirklich? Danke. Wow, das ist ja toll. Dann können wir ja gleich los. Aha. Was ist denn mit euch los? Äh, wohin wollt ihr? Nur ein bisschen Fahrrad fahren, Mutter. Genau. Sollen wir noch den Tisch abräumen, Tante Fanny? Ach nein, lass nur in. Ich mache das schon. Okay. Fahrt schön vorsichtig. Und um sieben seid ihr wieder hier. Natürlich. Klar, versprochen. Bis dann, Tante Fanny. Bis dann. Du kommst auch mit mir. Sie fuhren etwa eine halbe Stunde, bis sie den Wald erreichten, von dem George erzählt hatte. Weil sie keinen Weg fanden, auf dem sie fahren konnten, stellten sie ihre Räder an einen Baum, schlossen sie ab und gingen zu Fuß in den Wald hinein. George, wir sind jetzt schon so lange gelaufen. Oh, echt. Bist du sicher, dass wir deine geheimnisvollen Zeichen hier finden? Hm? Ja, es muss hier irgendwo sein. Ach, da! Hä? Seht mal, Hä? da ist eins. Äh. Meinst du diese beiden weißen Striche, die quer über den Stamm gehen? Äh, ja, genau. Hast du eine Ahnung, was sie bedeuten könnten, Julian? Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Sehen Sie wie eine Wegmarkierung aus. Aber hier gibt es doch gar keine Wege. Oder ähm, könnt ihr einen erkennen? Nein. Was könnten diese Striche dann bedeuten? Es gibt auch noch andere Zeichen. Seht mal, dort drüben. Da ist ein Ausrufezeichen in einem Baum. Oh, und hier ist ein schräger Strich. Da drüben auch noch mal. Mhm. Also ohne Grund wird sowas bestimmt nicht gemacht. Wir können ja schauen, ob wir noch mehr finden. Dann lässt sich vielleicht ein System erkennen. Ja, gute Idee. An den Bäumen da drüben sind wieder Parallele Striche. Ja, und an den dahinter auch. Alle paar Meter entdeckten sie erneut so ein Zeichen mit zwei parallelen Strichen. Neugierig folgten sie ihnen. Also, auch wenn kein Weg zur Erkenntnis ja. es scheint doch, dass die Zeichen eine bestimmte Richtung anzeigen. Mhm. Ja, du hast recht. Mhm. Vielleicht führen sie zu einem Geheimnis. Mhm. Ich weiß nicht, für ein Geheimnis wären diese Striche zu auffällig. Mhm. Stimmt auch wieder. Mhm. Sag mal, müssen wir dieses Rätsel heute noch lösen? Es ist schon halb sieben. Bis um sieben schaffen wir es niemals nach Hause. Also, wir haben Ferien, An. Da dürfen wir uns schon mal verspäten. Sag mal, weiß eigentlich noch jemand, wie wir zu unseren Fahrrädern kommen? Hm? Ach, die mhm. finden wir schon. Da hinten scheint sich der Wald zu lichten. Mhm. Gehen wir noch bis dorthin? Okay. Und dann ja. kehren wir um. Mhm. Versprochen, Ann. Okay. <lacht> Na gut. Die Freunde gelangten auf eine Lichtung, mitten im Wald. Und hier schien sich das Geheimnis der Zeichen zu lüften. Auf dem Boden lagerten gefällte Baumstämme. In mehreren Stapeln waren sie aufeinander geschichtet. Ob die alle hier im Wald gefällt worden sind? Ja. Wo sonst? Seht mal, auf jedem Baumstamm ist ein schräger Strich. Oh. Jetzt ist mir die Sache klar. Ähm, Mit diesem Schrägstrich werden Bäume gekennzeichnet, die gefällt werden sollen, um daraus Holz zu gewinnen. Und wer entscheidet, welche Bäume gefällt werden und welche nicht? Das macht sicher der Förster. Ja, verstehe. Und, und der markiert dann die ausgewählten Bäume, damit seine Waldarbeiter wissen, was sie zu tun haben. Genau. Richtig? Ja, das klingt logisch. Mhm. Und was bedeuten die Parallelenstriche? Also, wenn ich mich nicht ganz irre, dann äh, zeigen Sie die Richtung zum Lagerplatz an, ah, okay. damit die Waldarbeiter wissen, wohin sie die Baumstämme bringen sollen. Ah. Und was ist mit den Ausrufezeichen? Oh. Keine Ahnung. Äh, da habe ich auch keine Idee. Ach, das bekommen wir später raus. Können wir jetzt nach Hause gehen? Bitte. Du hast recht. Gehen wir. Okay. Weißt du, wo wir lang müssen, Julian? Um. Also, ich würde sagen, da lang, wo zwei Striche an einem Baum sind. Aber hier haben fast alle Bäume so ein Zeichen. Logisch. Die Bäume werden sicher von allen Seiten des Waldes hierher gebracht. Ja, bestimmt. Okay. Ich glaube aber, wir müssen da lang. Glaubst du oder weißt du? Ich bin mir ziemlich sicher. Na dann gehen wir, oder? Okay. Ja, los. Kommt. Komm, du auch, Timmy. Während die Freunde den Weg zu ihren Fahrrädern suchten, wurde der Himmel über dem Wald immer dunkler, und das hatte nicht nur mit der Abenddämmerung zu tun. – Julian, ja? was meinst du, wie weit es noch ist? Ja, wir sind bestimmt gleich da. Ja. Ja. Mhm. Bleib mal stehen. Was denn? Was sind denn das für Felsen? Hier oh. sind wir auf dem Hinweg nicht vorbeigekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich kann mich auch nicht an die erinnern. Oh nein, haben wir uns verlaufen? Also jetzt mal keine Panik. So schwer hm? kann es ja nicht sein, unsere Räder wiederzufinden. Weißt du, in welche Himmelsrichtung wir gehen müssen, Julian? Bis zum Holzplatz sind wir meistens Richtung Norden gelaufen. Also müssen wir jetzt nach Süden. Aha, ja. Und äh, wie kriegen wir raus, wo das ist? Seht euch mal den Himmel an. Er ist total bewölkt. Ja. Das sind ganz schön dicke schwarze Regenwolken. Jedenfalls kann man momentan nicht mehr raten, wo die Sonne steht. Man kann Himmelsrichtung auch ohne Sonne feststellen. Was? Mitten im Wald? Da bin ich gespannt. Mhm. Gerade mitten im Wald. Wächst an diesen Felsen zufällig Moos? Hä? Moos? Ja, hier auf dieser Seite ist alles grün. Dann ist dort Norden. Ähm, und woher weißt du das? Das hätte ich sogar wissen können. Moos wächst am liebsten im Schatten. Und weil die Sonne den ganzen Tag im Osten, im Süden und im Westen steht, wächst es auf der Nordseite. Genau, oh. und deshalb ist Süden dort. Oh. Also, gehen wir. Aha. Na ja, Hauptsache, wir sind bald am Waldrand. Ja. Hoffentlich. Okay. Aha. Habt ihr das gehört? Ja, es donnert. Da, da war ein Blitz. Oh nein, es fängt an zu regnen. Oh nein, das ist ein Gewitter. Warum habt ihr nicht auf mich gehört? Ich wollte schon viel früher nach Hause. Anne, beruhigt dich. Wir müssen nur etwas finden, wo wir uns unterstellen können. Aha. Wo willst du dich denn unterstellen? Naja, vielleicht unter einen Baum? Genau. Unter einen Baum? Und wenn ein Blitz in den Baum fährt? Oh. Timmy, Hä? Timmy, oh, seht mal, er hat was entdeckt. Was denn? Da vorne, das sieht aus wie eine Hütte. Okay. Los, los, komm mit! Oh, das wäre ja so. Oh ja. Hier ist eine Tür. Und? Ja, sie lässt sich einfach aufziehen. Oh. Haben wir ein Glück. Oh ja. Das kannst du aber laut sagen. Schnell rein hier. Los, du Die Freunde hatten es gerade so in die Hütte geschafft, als draußen im Wald ein mächtiges Gewitter anfing. Es regnete in Strömen. Blitze ließen den Wald für Sekunden in weißem Licht aufleuchten und kurz darauf ertönte ein Donnern, das beinahe klang als Bräche der Himmel auseinander. Wie froh waren die Freunde, dass sie im Trocknen waren. julien leuchtete mit seiner Taschenlampe die Hütte ab. Hier war nichts weiter als ein alter Holztisch, ein paar klapprige Stühle, ein Regal und ein alter modriger Schrank. Sieht ganz schön verfallen aus. Ach, oh ja. Und überall hängen Spinnenweben. Was ist das? Da sitzt ein Tier auf dem Schrank. Das ist ein ausgestopfter Marder, Anne. Vor <lacht> dem musst du doch keine Angst haben. Wir sind wohl in einer Jagdhütte gelandet. Aha. Hey, das wäre ja nicht schlecht. Jäger haben bestimmt so etwas wie eine Landkarte oder Waldkarte, auf der wir uns orientieren könnten. Hier scheint aber seit Jahren niemand mehr gewesen zu sein. Mm -mm. Ja, nee. Na, vielleicht ist so eine Karte trotzdem liegen geblieben. Das wäre super. Sehen wir mal nach. Vielleicht in dem Schrank da. Ja, oder hier im Regal. Läuft immer mal hier hin, Julien. Die Freunde suchten überall. Doch fanden sie nur ein paar vollgeschriebene Hefte und eine Kiste mit verrostetem Besteck. Mhm. Nein. Oh. Mist. Keine Karte zu finden. Nein. Haben wir wirklich überall gesucht? Äh, auch in den untersten Schubladen? Ähm, ich kann auch noch unter dem Schrank nachsehen. Äh, wartet mal. Mhm. Äh, hier, hier. Seht äh, mal. Was ist das denn? George zog eine volle Plastiktüte unter dem Schrank hervor, die Julian ihr abnahm. Was ist da drin, Julien? Moment. Und? Also, das gibt's ja nicht. Ah! Seht mal, eine Karte? Nein, das sind Geldscheine. Ah, Geldscheine? Pfundnoten. Was, so viele? Wie kommen die denn hierher? Voller Staunen legten die Freunde den Inhalt der Tüte auf den Tisch. So viele Geldscheine hatten sie noch nie auf einmal gesehen. Oh Mann. Wer lässt so viel Geld hier liegen? So etwas vergisst man doch nicht aus Versehen. Nee. Vielleicht ist dem Besitzer etwas passiert. Oder jemand wollte das Geld hier verstecken. Aber wenn man Angst um sein Geld hat, bringt man es doch auf eine Bank. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Wir, wir könnten dieses Geld mitnehmen und bei der Polizei abgeben. Ja. Was, was meint ihr? Das halte ich für das Vernünftigste. Ich stecke es am besten in, in meinen Rucksack. Warte, ich, ich helfe dir. Ja, danke. Ist dir nicht unheimlich, mit so viel Geld herumzulaufen, Julian? Ach, ey, wir sind jetzt zu fünft. Und außerdem bleibt dieses Geld unser Geheimnis, bis wir bei der Polizei angekommen sind. Genau. Klare Sache. Ja. So, Hört mal, ich, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Oh. Ja, der Regen ist wirklich vorbei. Sehr gut. Gehen wir los? Aha. Also, auf geht's. Ja. Kommt, Jimmy. Und woher wissen wir jetzt, wo wir lang müssen? Es ist stockdunkel. Aber die Wolken sind weg und wir können die Sterne sehen. Ja, da oben ist der große Wagen. Da ist die Hinterachse. Also muss Süden dort sein. Okay. Kommt, ich leuchte mit der Taschenlampe voran. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ich habe solchen Hunger. Oh, ja, ich auch. Komm, in. Ja, okay. Hm. Ja, Jimmy, du auch. Nach einiger Zeit erreichten sie einen Waldrand und konnten in der Nähe ein paar Straßenlaternen sehen. Doch zu ihrer großen Enttäuschung war das nicht Kirin, sondern nur ein sehr kleines Dorf. Sie gingen die einzige Straße entlang, bis sie ein erleuchtetes Fenster erreichten. Dahinter räumten ein Mann und ein Junge Regale aus. Ob wir die mal fragen können, wie wir nach Kirin kommen? Versuchen wir es. Mhm. Na, da kommt schon oh. jemand, ha? Guten Abend. Was macht ihr denn so spät hier? Mein Laden ist geschlossen. Wir wollen nichts kaufen. Wir haben uns verlaufen. Ähm, können Sie uns sagen, wo wir sind? Äh, wir wollen nach Kirin. Oha, das ist aber noch weit. Aha. Ihr seid in Stickney gelandet. Stickney? Na, kommt erst mal rein. Das ist mein Sohn Luke. SS9, auch wenn er schon wie elf aussieht. Hallo, Luke. Hey, Luke. Guten Abend. Ich bin George. Julian. Und ich bin Anne. Und ich bin Dick. Und das ist mein Otomie. Und ich bin Mr. Humbleton. Wie kann man sich denn in dieses verlassene Nest hier verlaufen? Wir waren in dem Wald hier in der Nähe und sind in ein Gewitter geraten. Ja. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Ihr nehmt den Zwieback. Und die Knackwürste könnt ihr auch haben. Vielen Dank, Mr. Humbleton. Bitte. Oh. Mhm. Vielen Dank. Ihr seht gar nicht aus, als wärt ihr nass geworden. Wir haben zum Glück eine alte Jagdhütte gefunden. Ja. Habt ihr keinen Durst? Hier, nehmt die Limonade. <lacht> oh, danke schön, Mr. Hamilton. Und wie viel kostet das alles? Lass mal stecken, mein Junge. Auf deine Pennies. kommt es jetzt auch nicht mehr an. Was meinen Sie damit? Ist was Schlimmes passiert? Seht ihr nicht, dass wir den Laden leer räumen? Mein Vater ist pleite. Oh. Er muss den Laden dicht machen und kann ihn nicht mal verkaufen. Oh, das, das ist so nein. doof. Tja, so sind nun mal die Zeiten. In den letzten Jahren sind immer mehr Leute weggezogen, die noch hier wohnen, fahren mit dem Auto nach New Haven zur Arbeit. Und dort kaufen sie im Supermarkt ein. Und was wird jetzt aus Ihnen? Das lasst mal meine Sorge sein. Aber was machen wir mit euch? Ich habe nicht mal ein Auto, mit dem ich euch fahren kann. Wir müssen ja nur bis zu unseren Fahrrädern kommen. Sie stehen am Waldrand, der sich an der Straße nach Karen befindet. Verstehe. Bei der Dunkelheit geht ihr am besten über die Straße zurück. Da müsst ihr zuerst immer weiter in diese Richtung und dann… Aber das ist doch ein riesiger Umweg, pa. Durch den Wald ist es viel kürzer. Ich zeige euch den Weg. Ach, das wäre eine große Hilfe. Äh, toll. Ja. Tante Fanny macht sich bestimmt schon Sorgen. Ja. Ähm, aber dann musst du ja allein zurück, Luke. Hast du keine Angst? Stimmt. Ach, wovor denn? Hierher verirren sich keine Banditen. Nein. Und verlaufen kann ich mich auch nicht. Ich kenne diesen Wald in- und auswendig. Ach, das klingt ja beruhigend. Wow. Ja? <lacht> Gehen wir? Mhm. Ja, Wiedersehen, Mr. Und äh, trotzdem alles Gute. Und vielen Dank für alles. Genau. Keine Ursache. Nehmt den Zwieback mit. Hier. Und kommt gut heim. <lacht> Danke. <lacht> Mit Luke fanden sie bestimmt schnell zu ihren Rädern. Der Junge schien sich seiner Sache ganz sicher zu sein, obwohl es wirklich stockdunkel war. Bald lichteten sich die Bäume wieder. Doch es war nicht die Straße, an der sie angekommen waren. Im nächtlichen Schimmer von Mond und Sternen erkannten sie den Holzlagerplatz wieder. Aber hier wollten wir doch gar nicht hin. Leute, es tut mir echt leid. Was denn? Ich muss die Orientierung verloren Hallo. haben. Oh. Von wegen, du kennst den Wald in und auswendig. George, es ist eben viel zu dunkel. Und was machen wir jetzt? Ich bin totenmüde. Nicht nur du. Das Beste wäre, wir legen uns einfach hin und schlafen, bis es wieder hell wird. Aber bei Tageslicht finde ich die Stelle, wo eure Fahrräder stehen. Ganz leicht. Was, weißt die du? sollen mitten im Wald schlafen? Also dafür bin ich überhaupt nicht. Es kann doch wohl nicht so schwer sein, den richtigen Waldrand zu finden. Wenn du dir so sicher bist, wo wir lang müssen, kannst du uns ja führen. Das ist echt schwierig, George. Ja, von hier aus haben wir uns schon mal verlaufen. Können wir nicht wenigstens in der Jagdhütte schlafen? Naja, aber die ist doch mindestens genauso weit weg wie unsere Fahrräder. Und ob wir die Hütte jetzt im Dunkeln finden, ist genauso fraglich. Na gut, aber wir bleiben alle ganz dicht beieinander, ja? Mhm, ja, klar. Ja. Und äh, wir haben ja auch noch Timmy, der auf uns aufpasst. Stimmt. <lacht> Na schön, wenn ihr meint. Ah. Die Freunde legten sich auf den weichen Waldboden, deckten sich mit ihren Jacken zu und Julian achtete darauf, dass sein Rucksack direkt neben ihm lag. Vom vielen Laufen waren sie so müde, dass sie trotz der ungewöhnlichen Umstände schnell einschliefen. Na los! Komm, Julian! Ja, ja! ja. Schnell! Ja. Runter mit den Köpfen! Ja. Die Freunde hatten alles stehen und liegen lassen und waren zu einem Stapel von Baumstämmen gerannt, hinter dem sie sich versteckten. Aufgeregt hörten sie, wie Pferde galoppierten und Gewehrschüsse durch den Wald halten. Was ist das denn, Luke? Werden in diesem Wald etwa Tiere gejagt? Was denkst du denn, warum es hier mal eine Jagdhütte gab? Habt ihr denn nicht die Ausrufezeichen an den Bäumen gesehen? Äh, doch, aber wir wussten nicht, was sie bedeuten. Nee. Heißt das, ein Ausrufezeichen kennzeichnet ein Jagdgebiet? Du hast es begriffen, Dick. Ah. Julian hatte in der Eile seinen Rucksack im Wald liegen lassen. Voller Ungeduld wartete er darauf, dass die letzten Schüsse verhalten und von den Jägern nichts mehr zu hören und zu sehen war. Als er ganz sicher sein konnte, dass die Gefahr vorüber war, eilte er zum Schlafplatz zurück und atmete erleichtert auf. Der Rucksack war noch da. Da es inzwischen hell wurde, machten sich alle sechs wieder auf den Weg. Und jetzt, wo Luke sehen konnte, fand er den Weg zu ihren Rädern sofort. Ja, endlich hat es geklappt. Ja. <lacht> Vielen Dank, Luke. Ja, danke. Keine Ursache, Leute. Kommt gut nach Hause. Yeah. Tschüss. Du auch. Tschüss. Wiedersehen. Z grüß deinen Vater. Und verlauf dich nicht. Ja. <lacht> so, und jetzt schnell nach Hause, Leute. Oh, ja. ähm, Moment, Hä? wollten wir nicht zuerst zur Polizei fahren? Das, das auch. So. Ja, natürlich. Das habe ich okay. fast vergessen. Wir müssen ja noch unseren Fund abgeben. Eben. <lacht> klopft denn hier so früh? Die Kirrenkinder. Mhm. Ja. Ich glaub es ja nicht. Wo habt ihr die ganze Zeit gesteckt? Eure Tante ist außer sich vor Sorge. Dreimal hat sie heute Nacht hier schon angerufen. Oh. Ihr müsst sofort nach Hause fahren. Ja, das machen wir auch gleich, Constable Miller. Versprochen. Aber, ähm, ist Constable Wilber da? Nein, sein Dienst beginnt erst in einer Stunde. Oh. Okay. Was ist denn noch? Also... Wir wollten etwas abgeben, Constable. Es ist hier in meinem Rucksack. Schauen Sie mal. Das haben wir in einer Jagdhütte gefunden, im Wald bei Stigney. Genau. Was soll ich damit? Nehmt euer Moos und geht nach Hause. Euch müsste man die Ohren langziehen. Ä aber, ähm Wieso Moos? Das ist doch ganz viel Geld. Ja, du meinst die 15 Pfund hier? Äh? Also, was fällt euch eigentlich ein? Was? Empört gab der Constable den Rucksack zurück. Und als die Freunde hineinschauten, waren darin nur einige Moosballen, auf denen ein paar Pfundnoten lagen. Aber, aber das gibt es doch nicht. Wo ist das ganze Geld denn hin? Also jetzt ist aber mal Schluss mit dem Theater. Eure Tante kommt fast um vor Sorge und ihr wollt mir irgendwelche Streiche spielen, Nein. bei denen ich nicht mal den Witz verstehe. Ab! Ab! Marsch nach Hause jetzt. Ja, wiedersehend. Wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Also, ich verstehe das nicht. Wir haben uns die Geldscheine doch nicht eingebildet. Aha. Nein, natürlich nicht. Irgendjemand muss sie gegen dieses Moos getauscht haben. Das ist bestimmt während der Jagd passiert, als mein Rucksack im Wald liegen geblieben ist. Ja, gut möglich. Aber sag mal, müssen wir jetzt gleich herausfinden, wer das gewesen sein könnte? Ich würde wahnsinnig gern noch ein paar Stunden in einem richtigen Bett schlafen. Oh, ja, ich auch. Es wird auch Zeit. Mhm. Na, wenn ihr meint. Okay, kommt die <lacht> Tante Fanny war so froh, die fünf Freunde wiederzusehen, dass sie ganz vergaß, mit ihnen zu schimpfen. Aber dafür war sie auch selbst viel zu müde, denn sie hatte kaum mehr geschlafen als die fünf Freunde. So gingen schließlich alle noch einmal zu Bett. Nur George bekam vor lauter Grübelei kein Auge zu. Wem hatte das Geld in der Jagdhütte gehört? Und wer hatte es gegen das Moos ausgetauscht? Ob Luke vielleicht ein Paar von den Jägern kannte? Sie konnte ja schon mal mit dem Fahrrad nach Stickney fahren und ihn fragen. Timmy nahm sie natürlich mit. Und weil sie schon bald zurück sein wollte, schrieb sie auch keinen Zettel. Sollten die anderen ruhig bis zum Mittag schlafen, bis dahin war sie sicher wieder zurück. Leise schlich sie aus dem Haus und fuhr los. In Stickney angekommen, ging sie mit Timmy direkt zum Lebensmittelladen. Hallo? Ist hier jemand? Scheint niemand da zu sein. Wahrscheinlich wohnen die beiden ja nicht hier. Am besten, wir laufen ganz langsam die Häuser entlang. So viele gibt es hier ja nicht. Und du, Timmy, passt schön auf, ob du etwas Bekanntes witterst. Die beiden waren schon fast bis zum Ende des kleinen Dorfes gelaufen, als sie ein Haus erreichten, an dem ein Schild mit der Aufschrift zu verkaufen hing. Okay. Nanu, du meinst, in diesem Haus hier wohnt Luke? Sicher? Du bist wohl völlig verrückt geworden, Luke. Du hast recht, Jimmy. Das war Mr. Hamilton. Und da, das ist Luke. Luke und sein Vater waren durch ein Fenster zu sehen, das nur halb mit Gardinen verhangen war. Und weil es gekippt war, konnte George die beiden auch hören. Aber Pa, das kannst du nicht machen. Ich mache, was ich für richtig halte. Hör auf, auf mich einzureden. Pa, überleg es dir doch noch einmal. Bitte. Schluss, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe, Luke. Na los, geh schon. Oh je, was ist denn hier los? Oh, jetzt kommt Luke raus. So ein sturer Dickschädel. Luke, was ist denn los? Was machst du hier? Läufst du mir nach, oder was? Na, Quatsch. Ich wollte dich was fragen. Ich habe keine Zeit für deine Fragen. Ja, aber Lass mich in Ruhe. Ab, wieso denn? Luke, warte doch. Inzwischen waren die anderen im Felsenhaus aufgewacht und hatten bemerkt, dass George nicht da war. Allerdings beunruhigte sie das nicht sehr, da George öfter mal ihre eigenen Wege ging. Nur Tante Fanny war während ihres sehr späten Frühstücks ziemlich nervös. Wieso ist George losgefahren, ohne uns Bescheid zu sagen? Ich wette, sie ist losgefahren, um auf eigene Faust herauszufinden, was es mit diesem Geldschein auf sich hatte. Das wäre zumindest nicht untypisch für George. Mhm. Das macht sie doch öfter mal, Tante Fanny. Bei dem schönen Wetter ist sie bestimmt schon mit Timmy am Strand. Ja, kann sein. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Wir fahren auch gleich los. Ach, na gut. Ihr könnt euch mhm. gar nicht vorstellen, wie viele Sorgen ich mir letzte Nacht um euch gemacht habe. Ja. Mhm. Aber das musst du nicht, Tante Fanny. Mhm. Und wir passen schon auf uns auf. Gleich nach dem Frühstück brachen die drei auf. Doch am Strand war George nicht. Sie kehrten zum Straßenrand zurück und setzten sich auf eine Bank neben einem Zeitungskiosk, um zu überlegen, wo ihre Cousine sein könnte. Nano, seht euch mal das Tageblatt von New Haven an. Hier, hier gleich die Titelseite: Hunderttausend Pfund verschwunden. Gestern Morgen wurde ein Geldbote der Südenglischen Landesbank bestohlen. Huh? Die Polizei hat noch keinerlei Hinweise auf den Täter. Ach, das ist ja interessant. Haben wir etwa das gestohlene Geld gefunden? Es war jedenfalls ungefähr diese Summe, oder? 100.000 oh. Pfund, Herr. ja. Da, da kommt jemand, den wir kennen. Huh? Guten Morgen, Mr. Sottleby. Oh, Guten Morgen, Mr. Suttleby. Guten Morgen. Ach, ihr seid das. Die Kirrenkinder. Morgen! Auch mal wieder zu Besuch. Aber wieso fährt denn George ohne euch durch die Gegend? Haben Sie George denn gesehen? Ja, ja, habe ich. Ach, ich habe so viel zu tun. Seit dem frühen Morgen renne ich hierhin und dorthin. So viele Leute wollen alte Sachen verkaufen. Und sie möchten am liebsten alle, dass ich zu ihnen nach Hause komme und mir Ihre Schränke und Vasen und, und, ach, was weiß ich nicht noch alles ansehen soll. Ja, das mache ich ja auch gerne. Aber wer bleibt denn dann bei mir im Laden und verkauft das alles wieder? Man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, wo haben Sie George gesehen? George... Ach so, ja, George. Ja, heute ganz früh ist sie mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, wie der Wind. In äh, diese Richtung hier. Und jetzt muss ich weiter, sonst bleibt mein Laden wieder den ganzen Tag zu. Und das geht doch nicht. Wiedersehen. Okay, kein Problem. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen Mr. Sottleby. Julian, ich glaube, ja. deine Vermutung war richtig. Ja? In dieser Richtung geht es zum Wald von Stigney. Ah, also doch richtig. Okay. Dann wollte George sich vielleicht noch mal in der Jagdhütte umschauen. Ja, das lege nach. Mhm. Also los, fahren wir. Mhm. Ja. ja. Schon bald kamen die drei am Wald an, stellten ihre Räder ab und gingen zur Jagdhütte, die sie auch schnell fanden. – George, bist du hier? – George! George! Sieht nicht so aus, als ob hier jemand wäre. – George, bist du hier drin? – Ist sie da? – Nein. Fehlanzeige. Ach, wo kann sie denn noch sein? Tja. Ach, wir finden sie bestimmt bald. Aber jetzt, wo wir hier sind, würde ich mir diese Hütte gerne noch mal genauer anschauen. Ja, vielleicht kommen wir diesem Bankräuber auf die Spur. Aha, genau. Immerhin scheint er ja seine Beute hier versteckt zu haben. Ob das derselbe war, der das Geld aus Julians Rucksack gestohlen hat? Wer weiß. Ach was sind das eigentlich für Hefte? Hier, seht mal. Hier gibt es eine Namensliste. Vielleicht ist ja der Name des Diebes darunter. Zeig mal. Hier. Mhm. Hm, also hm. … Äh, das ist ein Reinigungsplan für Mitglieder des Jagdvereins Stickney. Alle zwei Wochen muss ein anderer die Hütte sauber machen. So wie es hier aussieht, müssen die letzten zwei Wochen aber ziemlich lang gewesen sein. Oh ja. Ach, ich weiß nicht, ob dieser Plan uns weiterhilft. Der letzte Eintrag ist über drei Jahre her. Aber die Männer mit diesen Namen wissen zumindest von dieser Hütte. Hm. Achtung! Hm? Hört mal! Da kommt jemand! Oh. Und wenn das der Bankröber ist, der sein Geld sucht, wir sollten abhauen. Ja, wie denn? Ja. Wenn wir aus der Hütte laufen, dann, dann rennen wir ihm direkt in die Arme. Auch wieder. Hallo? Wer ist denn da drin? Das, das ist doch... Äh. Constable Miller. Wir sind's. Was machen Sie denn hier? Constable Miller hat mir die Sache mit eurem Rucksack erzählt. Ha. Er hat äh. sich eigentlich über euch aufgeregt, aber ich habe zu ihm gesagt, diese Kinder sind zwar ganz schöne Lausebengel, aber dass sie sich faustige Lügen ausdenken, das glaube ich nicht. Und dann haben wir heute Morgen von diesem Diebstahl in New Haven erfahren. Da war klar, dass ich euren Hinweisen nachgehen muss. Ja, und was macht ihr hier? Wir haben uns nochmal umgeschaut, Constable Wilbert. Es sieht so aus, dass die Hütte seit drei Jahren nicht mehr genutzt wird. Komisch ist nur, dass wir letzte Nacht Jäger gesehen haben. Da habe ich mich schon schlau gemacht. Das war der Jagdverein von New Haven. Aha. Zu ihm gehören jetzt auch die wenigen Jäger, die es noch in Stickney gibt, seit der Verein dort aufgelöst wurde. Äh, könnte es denn sein, dass einer von diesen Jägern den Geldboten in New Haven überfallen hat? <lacht> Tja, mein Lieber, deshalb versuche ich ja herauszufinden, welche von diesen Jägern aus Stickney sind und diese Jagdhütte hier kennen. Gut. Dann wird Ihnen dieses Heft hier bestimmt helfen, Constable Wilbert. Ja, Dieser Reinigungsplan dürfte die Namen der Jäger von Stickney enthalten. Tja, danke, Anne. Aber nun steckt eure Nasen wieder in eure eigenen Angelegenheiten. Wo ist George eigentlich und ihr Hund Timmy? Wir dachten, dass sie hier ist. Also dann, noch viel Spaß beim Suchen. Ich werde mich noch ein wenig hier in der Hütte umsehen und dann sicher den Jagdverein in New Haven besuchen. Mhm. Also, Wiedersehen. Äh, wiedersehen, Constable. Wiedersehen. Und viel Erfolg. Tja, und jetzt? <lacht> Sollen wir uns gar nicht mehr mit der Sache beschäftigen? Also, ich möchte mich wenigstens noch mal am Holzlagerplatz umsehen. Es ist doch echt seltsam, wie jemand meinen Rucksack auf so raffinierte Weise ausräubern konnte. Das stimmt. Ja, vielleicht finden wir ja vor Ort noch ein paar Anhaltspunkte. Und vielleicht genau. ist George auch dort. Finden wir denn den Weg dahin? Ganz sicher. Wir brauchen ja nur den parallelen Strichen zu folgen. Gut, Julian. Also, mhm. gehen wir. Mhm. Los. George war immer noch in Stigney. sie war Luke hinterhergegangen, doch der war mit einer Umhängetasche über der Schulter die Straße entlang gestapft und dann im Laden seines Vaters verschwunden, ohne auf sie und Timmy zu achten. Er hatte sogar hinter sich abgeschlossen. Trotzdem hörte Timmy nicht auf zu bellen und George, die wusste, dass Timmy niemals ohne Grund so lange bellte, hatte sich in der Nähe des Ladens hingesetzt, und grübelte nun schon eine ganze Weile, was das alles bedeuten konnte. Warum läuft Luke denn von mir weg? Oh, ich habe ihm noch gar nichts getan. Was meinst du, Timmy? Ob er noch mal rauskommt? Oder sollen wir einfach wieder nach Hause fahren? Aber irgendwas ist hier komisch. Worüber hat sich Luke mit seinem Vater gestritten? macht er denn da drin überhaupt? Was denkst du, Timmy? Sollen wir mal ans Haus schleichen? Ja? Na gut, komm. Vorsichtig schlichen die beiden um das alte Lebensmittelgeschäft herum. Durch ein kleines Fenster, das sich in der Rückwand des Hauses befand, konnte George von oben in einen Kellerraum schauen. Dort unten saß Luke an einem Tisch. Seine Umhängetasche lag vor ihm. Er hatte die Arme auf dem Tisch verschränkt und das Gesicht darin vergraben. Es sah aus, als ob er weinte. Oh je, Luke scheint wirklich ziemlich großen Ärger zu haben. Aber deshalb braucht er sich doch nicht zu verstecken. Hey, Luke! Was willst du denn von mir? Ich wollte einfach nur mit dir reden. Luke zögerte einen Moment. Dann gab er George ein Zeichen, dass sie zur Ladentür kommen sollte. Dort wartete er schon auf sie. Also komm rein, aber dein Hund muss draußen bleiben. Na gut. Timmy, schön sitzen bleiben. So ist gut. So. Und jetzt setz dich hin und lass mich in Ruhe. Ach, was soll das denn, Luke? Wieso schließt du die Tür ab? Wieso läufst du mir nach? Setz dich hin und sei still. Spinnst du? Ich will hier raus. Schrei nur. Hier hört dich niemand. Die sind alle in New Haven, bei der Arbeit. Aber was soll das, Luke? Wieso tust du das? Ich hab gesagt, du sollst still sein. Hilfe! Inzwischen waren Julien, Dick und Anne am Holzlagerplatz angekommen und versuchten, sich an das Geschehen in der Nacht zuvor zu erinnern. Also, wir haben alle dort drüben gelegen. Ja. Timmy und George haben uns geweckt und mhm. wir haben die Schüsse gehört. Ja. Alle stehen und liegen lassen mhm. und sind hierher hinter die Baumstämme gerannt. Genau, ja. Ich wollte noch nach dem Rucksack greifen, aber Luke hat meine Hand genommen und mich mit sich gezerrt. Ja. Moment mal. Ist das nicht irgendwie verdächtig? Äh, wieso? Er war doch die ganze Zeit hier bei uns. Ja. Er kam genauso wenig an den Rucksack heran wie wir. Hm. Stimmt. Es kann wohl nur einer von den Jägern gewesen sein. Und wenn Luke das Geld genommen hat, als wir alle geschlafen haben? Hm. Ich weiß nicht. Er konnte doch gar nicht wissen, dass wir dieses Geld haben. Ah, richtig. Hm. Naja, wir könnten zumindest nach Stickney gehen und mit ihm reden. Vielleicht ist ihm ja irgendwas aufgefallen. Ja, und außerdem besteht die Chance, dass wir dort vielleicht George finden. Ja, viele Möglichkeiten, wo sie sonst noch sein könnte, bleiben ja nicht mehr. So gesehen … Also, weiter geht's. Mhm. Ja. George hatte noch eine Weile vergeblich um Hilfe gerufen. Und auch Timmy hatte währenddessen aufgeregt gebellt. Doch Stickney war wirklich ein verlassenes Nest. Niemand kam vorbei. Schließlich trabte Timmy los. Es musste sich doch irgendein Mensch finden, dem er zu verstehen geben konnte, dass George dringend Hilfe brauchte. Die hatte inzwischen mit Rufen aufgehört. Stattdessen versuchte sie nun etwas aus Luke herauszubekommen. Sie wusste ja nicht einmal, warum er sie eingesperrt hatte. Doch Luke wollte keine ihrer Fragen beantworten. Warum willst du mir nicht sagen, worüber du mit deinem Vater gestritten hast? Weil ich nicht will. Ganz einfach. Hat er vielleicht irgendetwas mit dem Geld zu tun, was wir gefunden haben? Ich weiß von keinem Geld. Kannst du nicht einfach still sein? Na schön, wie du willst. Ich habe aber keine Lust, dir beim Schweigen zuzugucken. Wenn du dich so von mir gestört fühlst, dann kann ich auch in den Keller gehen. Okay. Halt! Bleib gefälligst hier. Hey, lass mich los! Du was sollst hier bleiben, habe ich gesagt. Das oh. ist ja schon gut. Was sollte das? Da ist wohl was im Keller, was ich nicht sehen soll. Blödsinn. Sag mal, könnten das vielleicht eine Menge Geldscheine sein? Nein. Und jetzt sei endlich still! Zur selben Zeit waren Julien, Dick und Anne in Stickney angekommen. Und zu ihrer großen Überraschung rannte ihnen jemand entgegen, um sie stürmisch zu begrüßen. Timmy, was machst du denn hier? Hey. Ja, wieso bist du alleine? Wo ist George? Und Timmy, wo läufst du hin? Na, vermutlich will er uns zeigen, wo George ist. Aber wieso ist sie nicht bei ihm? Ja, das erfahren wir hoffentlich gleich. Ja, ja los geht's. Währenddessen blockierte Luke hartnäckig jedes Gespräch mit George. Er hatte sich mit verschränkten Armen vor die Treppe gestellt, die in den Keller führte, und starrte aus dem Fenster. Während George vor ihm stand und ihn weiter mit Fragen löcherte, sah er etwas, das ihm gar nicht recht war. Julian, Dick und Anne näherten sich, von Timmy geführt, dem Laden. Was George allerdings nicht bemerken konnte, da sie mit dem Rücken zum Fenster stand. Sag mal, Luke, was willst du hier eigentlich? Was ist in der Umhängetasche, die im Keller auf dem Tisch liegt? Hast du dir Proviant mitgebracht, um hier zu übernachten? Eigentlich geht dich das ja wirklich nichts an, George. Aber von mir aus, geh in den Keller und schau nach. Echt? Jetzt auf einmal? Ja, na los. Nun, geh schon. Na, mach schon. Hey, Luke! Mach sofort wieder auf! Oh, wieso hat er denn das schon wieder gemacht? Hey, Luke! Na gut, dann schaue ich jetzt wenigstens nach, was in der Tasche ist. Ach, ach, ach, dachte ich's mir doch, das ganze Geld, und was nützt mir das jetzt, wie komme ich hier bloß wieder raus? George sah sich im Keller um. Das Fenster, durch das sie Luke hatte sehen können, war sehr weit oben in der Kellermauer. Sie schob den Tisch darunter und kletterte darauf. Doch selbst dann konnte sie das Fenster nur mit weit ausgestreckten Armen und höchstens mit den Fingerspitzen erreichen. Julian Dick und Anne waren inzwischen am Laden angekommen, klingelten und klopften. George? Bist du hier drin? Hallo? Klapp doch mal. Ach, das gibt's doch nicht. Wieso meldet sie sich nicht? Timmy hat uns doch nicht ohne Grund hierher geführt, oder? Mr. Humbleton, sind Sie vielleicht da? Ist was mit George passiert? Luke, hallo? Bist du vielleicht da drin? Hört auf, so rumzubrüllen. George ist nicht hier. Sie ist schon längst wieder weggegangen. Hey, wieso bist du denn so unfreundlich, Luke? Und George ist doch noch nie ohne Timmy irgendwo hingegangen. Dann war es heute eben das erste Mal. Wiedersehen! Was ist denn mit Luke passiert? Irgendwas ist hier oberfaul. Merkwürdig. Ja. Und George ist garantiert da drin. Das glaube ich auch. Hm. Könnt ihr versuchen, Luke hier an der Tür zu halten? Aha. Vielleicht kann ich ja etwas herausfinden. Okay, alles klar. Ja? ja, ja. Viel Glück. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Hey, Luke, hör doch mal! In New Haven ist ein Bankangestellter ausgeraubt worden. Und wir können den Fall vielleicht aufklären. Und wir dachten, dass du uns helfen kannst. Aha. Was geht euch das an? Für sowas gibt es die Polizei. Oh, kannst du nicht einfach die Tür aufmachen und mit uns reden? Kann ich! Will ich aber nicht! Jetzt verschwindet's! Aber Luke! Dick schlich vorsichtig um das Haus herum. Schließlich entdeckte er das kleine Fenster über dem Keller und hörte ein leises Klopfen an der Fensterscheibe. Mit einem Blick durch das Glas erfasste er die Situation. George stand auf dem Tisch und streckte ihre Fingerspitzen aus, um den Griff zu erreichen, mit dem sie das Fenster öffnen konnte. Alles, was Dick tun konnte, war sie leise anzufeuern. Los, George, streck dich noch ein bisschen weiter. Na los, ja, du schaffst das. Ja, ja. Gleich hast du's. Na siehst du, wer sagt's denn? Hey, alles in Ordnung? Romantik, oh ein Glück, dass du da ha. bist. Luke muss völlig verrückt geworden sein. Ha? Und er hat das Geld. Was? Das gibt's doch gar nicht. Doch, er hat mich hier eingesperrt. Kannst du mich hochziehen? Klar doch. Halt dich an meinen Händen fest. Warte. Ich gebe dir die Tasche mit dem Geld. Hier. Ja. Und jetzt bin ich dran. Los geht's. Gleich haben wir es. Ja, Moment. Ich kann mich hier festhalten. Wo geht's? Kannst du noch? Ja. Ja. So ist es gut. Puh. Ah, Danke, Dick. Keine Ursache. Lass uns schnell zu den anderen gehen. Na komm! Dick hatte sich die Tasche unter den Arm geklemmt und kam gemeinsam mit George wieder vor der Tür des Ladens an. Julian und Anne versuchten noch immer mit Luke zu sprechen. Luke, wohin soll George überhaupt gegangen sein? Genau. Kannst du nicht wenigstens rauskommen und uns den Weg zeigen? Ehrlich? Ich hab doch gesagt, ich hab keine Ahnung. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Luke, es hat keinen Zweck mehr. Wir haben deine Tasche mit dem Geld. Was habt ihr? Wieso bist du hier draußen? Hey, gib das Geld her. Sofort. So, das kriegst du ganz bestimmt nicht wieder, Luke. Ja. Ach, hört doch auf. Bitte. Lass dich mal schön in Ruhe, Luke. Und die Tasche auch. Luke musste einsehen, dass er gegen Julian, Dick, George und Timmy keine Chance hatte. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als wütend zu protestieren. Geht mir das Geld wieder. Das gehört euch gar nicht. Ja, da hast du recht. Aber du hast es offensichtlich aus meinem Rucksack gestohlen. Habe ich gar nicht. Ich habe es mir nur wiedergeholt. Das ist ja interessant. Oh ja, das finde ich aber auch. Hm. Du hattest es früher schon mal? Das musst du uns erklären. Ich erkläre überhaupt nichts. Hast du ja. etwa den Bankangestellten in New Haven überfallen? Das, doch nicht das war überhaupt kein Überfall. Ach so? Und woher weißt du das so genau? Was geht euch das überhaupt alles an? Also, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal ins Haus und setzen uns an einen Tisch. Und dort reden wir in Ruhe über alles, okay? Das halte ich für die beste Idee. Ich glaube nämlich, Luke ist in echt großen Schwierigkeiten. Okay, dann äh, gehen wir rein, ja? ja? Nios, ihr wisst ja sowieso schon alles. Na komm. Für Luke hatte es keinen Zweck mehr zu leugnen. Schließlich lag es ja fast auf der Hand, woher das Geld in seiner Tasche stand. Aber eigentlich wollte Luke auch gar nicht mehr leugnen. Im Grunde war er froh, dass er endlich mal jemandem die ganze Geschichte erzählen konnte. Denn die hatte schon viel früher begonnen. Gestern früh bin ich mit dem Fahrrad nach New Haven gefahren und dort zur Bank gegangen. Ich wollte fragen, ob sie mir einen Kredit geben. Das heißt also, du wolltest dir das Geld nur borgen, ja? Ja, mein Vater hat immer Kredite von der Bank bekommen. Aha. Und dann hatten wir wieder Geld. Aber letzte Woche haben sie ihm gesagt, dass er keinen Kredit mehr bekommt. Hm. Und das geborgte Geld so schnell wie möglich zurückzahlen soll. Tja. Und hm. deshalb will er jetzt euer Haus verkaufen? Ja, den Laden will ja niemand. Aber hm. wir können doch nicht in diesem Laden wohnen. Und außerdem haben wir dann überhaupt kein Geld mehr. Oh Mann. Und, hm. Du hast gedacht, wenn sie deinem Vater keinen Kredit mehr geben, dann geben sie dir vielleicht einen? Ja, aber der Mann hinterm Schalter hat mich nur ausgelacht. Was? Und dann hast du den Bankangestellten überfallen? Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. So war das ja auch nicht. Aber wie dann? Als ich in der Bank war, habe ich gesehen, wie ein Mann so viele Geldscheine in seinen Koffer geschoben hat und rausgegangen ist. Und hast du dir überlegt, wie du an das viele Geld rankommen könntest? Naja, zuerst bin ich ihm nur hinterhergelaufen. An einer Kreuzung ist er dann stehen geblieben. Da standen viele Menschen und die Ampel war rot. Mit einem Mal hat er den Koffer abgestellt. Ich glaube, er hat irgendwas in seinen Hosentaschen gesucht. Und dann? Ich brauchte nur die Hand auszustrecken. Da hatte ich den Griff schon in der Hand. Ich habe den Koffer genommen, bin langsam weggegangen und dann ganz schnell zu meinem Fahrrad gerannt. Und Wie hast du den Koffer aufbekommen? Der war doch bestimmt verschlossen. Ich habe ihn mit meinem scharfen Messer kaputt gemacht und als er leer war, ihn in eine Mülltonne geworfen. Und dann hast du das Geld in der Jagdhütte versteckt, ja? Ja, ich dachte, dass mich jemand gesehen haben könnte und vielleicht die Polizei zu uns nach Hause kommt. Da durfte sie das Geld nicht finden. Wow. Und als wir gestern Abend gesagt haben, dass wir in der Hütte waren, hast du gedacht, dass wir das Geld gefunden haben könnten? <lacht> Hast du uns etwa absichtlich in die Irre geführt, damit du es uns wieder abluxen kannst? Ja, das tut mir jetzt auch total leid. Und hast du deinem Vater von diesem Geld erzählt? Ja, heute Morgen. Aber das ist ja das Schlimme. Was Wieso? denn? Jetzt weiß ich, worüber du dich mit deinem Vater gestritten hast. Er will dieses ganze Geld gar nicht haben. Ja, der ist total stur. Na ja, aber das ist doch auch klar. Wer will denn einen Sohn, der ein Dieb ist? Genau. Aber jetzt ist alles kaputt. Ich wollte meinem Vater nur helfen und er will mich nicht mal mehr, mehr sehen. Ach, Luke. Und, und warum hast du George hier eingesperrt? Ja. Weil ich Angst hatte, dass sie alles weiß und zur Polizei geht. Am liebsten wäre mir, ich hätte das alles gar nicht gemacht. Luke, der für einen Neunjährigen so kräftig war, sah mit einem Mal ganz klein und traurig aus. Sogar George hatte Mitleid mit ihm obwohl er sie kurz zuvor eingesperrt hatte. Aber Dinge, die man einmal getan hat, kann man nun mal nicht mehr rückgängig machen. Trotzdem überlegten die Freunde, was Luke in seiner Situation tun konnte. Ich finde, als Erstes muss das Geld wieder zurück zur Bank. Ja. Mhm, ja. Ganz klar. Schließlich gehört es Leuten, die es gespart haben. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Aber wenn ich es zurückbringe, erkennt mich vielleicht jemand. Ich könnte dieses mhm. Geld abgeben. Stimmt. Die Bank soll aber wissen, dass es mir leid tut. Mhm. Schreib doch einen Entschuldigungsbrief. Ja. Mhm. Du musst dir deinen Namen nicht drunter schreiben. Ja, das mache ich. Mhm. Aber es ist trotzdem schlimm, dass Paar unser Haus verkaufen muss. Ja. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, für deinen Vater zu Geld zu kommen? Hey, wir haben doch... Mr. Sotelby getroffen. Mhm. Er braucht jemanden, mhm. der in seinem Laden bleibt, während er unterwegs ist. Das könnte dein Vater doch machen. Der ist doch Verkäufer. Ja. Klar. Wenn ich ihm das erzähle, wird er sich sofort auf den Weg machen. Dann los. <lacht> das ist Idee. Ihr seid echt tolle Freunde. Hey. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mir helfen könnt. Na, siehst du. Es gibt immer einen Weg. Richtig. Ich warte, Timmy. So hatten die Freunde diesen Fall auf ihre Weise gelöst. Nachdem Anne Lukes Brief und das Geld beim Pförtner der Bank von New Haven abgegeben hatte, fuhren alle nach Kirin und verbrachten den Rest des Tages doch noch am Strand. Am nächsten Morgen frühstückten sie mit Tante Fanny und Onkel Quentin. Wobei Onkel Quentin schon beim Frühstück Zeitung las. Na Kinder, lasst es euch schmecken. Oh, danke Hier schön. ist frischer Kakao für euch. Toll, oh, wow. Mutter, danke. Danke, Tante Fanny. Gerne. Schenkst du mir auch ein, ja? Danke schön. Sowas <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Was ist denn passiert, Vater? Hört euch das an. Was denn? Gestern Abend. Gestern Abend wurde im Bankgebäude von New Haven eine Tüte mit Geld und ein anonymes Entschuldigungsschreiben abgegeben. Mhm. Es handelt sich eindeutig um die Geldscheine, die zwei Tage zuvor einem Geldboten geraubt wurden. – Echt? – So was? – Das ist ja <lacht> <für> ein Ding. <lacht> – Da hat wohl jemanden die Reue gepackt. Das ist doch mal eine schöne Geschichte. Mhm. – Finde ich auch. Mhm. – Tolle Sache. – Nicht wahr, Seht mal, da ist eine Anzeige von Mr. Hotteby. Ich kaufe und verkaufe Schmuck, antike Möbel ähm. und historisches Porzellan. Ich denke, Mr. Sottleby hat so viel zu tun, dass er nicht mal in seinem Laden bleiben kann. Da setzt er noch Anzeigen in die Zeitung? Ach, da musst du dir keine Sorgen machen. Seit gestern hat Mr. Sottleby einen Verkäufer. Ich habe ihn schon kennengelernt. Mr. hambleton ist sehr nett. Ach, Das ist ja schön. Oh. Ja, super, dass es <lacht> geklappt hat. Mhm. Wie, Toll. Was, was hat geklappt? Äh, Habt ihr etwas damit zu tun? Ach, wir haben ganz zufällig den Sohn von Mr. Humbleton kennengelernt. Ganz zufällig? Ja, genau. Ja. Sein Vater hat dringend Arbeit gesucht. Ja. Und Luke hat alles Mögliche gemacht, um seinem Vater zu helfen. Mhm. Und da haben wir ihn von Mr. Sotheby erzählt. Na, da habt ihr ja etwas richtig Gutes bewirkt. Das kann man wohl so sagen. Ich denke schon. <lacht> Ja, Timmy, du hast natürlich auch einen Anteil dran. Klar, ja, natürlich. auch <lacht> Timmy. Ja, Timmy. Ja, hier, ja, wir. sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Hen und Josh. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und stocken Abend Wir durch alte Gemäuer, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.